15. «П'ятнадцять?» ж, Сіларде», – мовив генерал Метсон. «Маю визнати, що врешті-решт ми отримали зиск із того вашого Джареда Дірака». Метсон, генерал Сілард та полковник Робінс зібрались у генеральській їдальні за сніданком. Цього разу снідали усі троє. Генерал Метсон став першим, хто формально поламав традицію, що забороняла підлеглим снідати тут. Замовивши для Робінса величезну тарілку спагетті Болоньєзе, а коли якийсь обурений генерал зробив зауваження, то відповів йому чітко й гучно Заткни пельку, ти сухий шматок лайна. Цей чоловік заслуговує на тарілку макаронів, чорт забирай. Відтоді інші генерали почали приводити сюди підлеглих. Дякую, генерале, відізвався Сілард. А тепер, якщо не заперечуєте, хочу з'ясувати, яким чином ви збираєтесь усунути недоліки розумників. Недбалість ваших людей, які залишили чорний вход відчиненим, обійшлася мені усім бойових кораблів. «Робінс отримав усі деталі», – відповів Метсон. Вони одвох повернулися до полковника, який саме настромив на виделку величезний шмат суковитого Біф-Велінгтон. Робін старанно переживав та проковтнув м'ясо. «Першим чином ми, звісно, забили той чорний вхід», – відповів Робінс. Апгрейд терміново розіслали усім користувачам. Так що цю помилку ми виправили. Плануємо невдовзі перевірити увесь софт розумника» щодо застарілих кодів задніх дверей та сумнівних фрагментів, які потенційно можуть становити небезпеку. Крім цього, збираємося внести процедуру перевірки на віруси у протокол обміну інформацією та повідомленнями між розумниками. Він взагалі-то і не мав нам загрожувати, зауважив Сіллард. Антивірусні програми придумали ще на світанку комп'ютерної ери. Але в розумнику вони чомусь не були реалізовані. Через ігнорування фундаментальних принципів Комп'ютерної гігієни ви ледь нас усіх не вгробили. «Подібних програм не існувало, бо в них не було жодної потреби», – відповів Мецун. «Розумник система замкнена і повністю захищена від зовнішнього впливу. Навіть ця бутенівська витівка не спрацювала б». «Але ми ледь не переступили межу», – заперечив Сіларт. «Саме так, чорт, забирай», – гаркнув Мецун. «І все через те, що комусь за цим столом закортіло створити тіло, яке треба було запроторити свідомість Бутена». Звісно, я не збираюся показувати пальцем. Хм, промимрив Сілард. У будь-якому разі нинішнє покоління розумників доживає свій вік. Остряв у розмову Робінс. Наступне покоління буде протестоване на гамарянах і готове до впровадження у всіх підрозділах КСО. Воно має принципову нову архітектуру і є повністю органічним. Усі програми оптимізовано, ми позбулися застарілих кодів та уразливості, притаманні раннім версіям. Задні двері зачинено, пане генерале, для подібних атак. Принаймні, з боку тих, хто працював над попереднім поколінням розумника, додав Сіларт. А, нових... а як щодо розробників нових програм? Треба перевірити. Може у когось виникло бажання продатися ворогові? Перевіримо, запевнив Рубінс. Сподіваюся, хмикнув Сіларт. До речі, якщо зайшла мова про перебіжчиків, сказав Мецун. то що ви збираєтеся вчинити з лейтенантом Саган? «Що ви маєте на увазі?» – здивувався Сілард. «Не хочу нікого лякати, але вона забагато знає», – сказав Мецун. Через бутене та дірака Саган дізналася про конклав і про те, як строго ми обмежуємо доступ до такої секретної інформації, Сіле. Це може бути небезпечним». «Не бачу, яким чином це може становити небезпеку», – мовив Сілард. «Якщо, звісно, не брати до уваги, що конклав існує насправді. Якщо вони коли-небудь об'єднаються, ми опинимося в горизвісній дупі». Це небезпечно ще й тому, бо то не вся правда, і тобі це добре відомо сіле, заперечив Мецун. Бо те нічого не знав про антиконклав, про те, як сильно ми з ним пов'язані, та як намагаємося зіграти на їхньому протистоянні. Події розвиваються дуже швидко, і ми наближаємося до моменту, коли доведеться визначатися з вибором та укладати союзи. Ми не зможемо формально дотримуватися нейтралітету. Не можна допустити, щоби Саган верзла казна що, і це буде тільки напівправда. «Під учутки. «То розкажіть їй всю правду, чорт забирай», – запропонував Сілард. «Вона все-таки офіцер розвідки і може тримати язика за зубами». «Не міні вирішувати», – махнув рукою Метсон. Побачивши, що Сілард бажає щось додати, продовжив. «Так, не міні вирішувати, Сіли. Якщо антиконклав поб'є горщики з конклавом, сам розумієш, до чого це призведе. Тоді вся наша галактика буде втягнена у війну. Ми не зможемо більше покладатися тільки на добровольців із землі». «Доведеться звернутися по допомогу до колоній. Може навіть розпочати мобілізацію. До чого це призведе, пояснювати не треба. Колонії збунтуються. Пощастить, якщо уникнемо громадянської війни. Адже ми приховуємо інформацію від колоній не тому, що нам подобається тримати їх у невіданні, а тому, що не хочемо, аби наш довбаний союз колоній розвалився. «Чим довше будемо замовчувати, тим гірше», – відгукнувся Сіларт. «Ми ніколи не знайдемо форми, як краще подати колоніям новину». А коли правда врешті спливе, постане питання, якого біса СК так довго її приховував. «Не мені вирішувати», – повторив Мецун. «Так, так», – роздратовано мовив Сіллард, – «на щастя для вас маємо вихід, який задовольнить усіх». Термін служби лейтенанта Саган наближається до кінця. Їй залишилося, здається, кілька місяців. Щонайбільше рік. Тобто ми завжди можемо звільнити її з армії. Наскільки пригадую, вона планувала не продовжувати контракт. Відправимо її в якусь новостворену колонію, і хай вона там розповідає усім охочим про конклав. Кому яке діло? Там колоністи більше переймаються врожаєм. «Гадайте, вам удасться її вмовити? Ми її спокусимо», – відповів Сіллард. Кілька років тому Саган закрутила роман з одним солдатом із Кайсо на ім'я Джон Перрі. Служити йому трохи довше, але якщо треба, зможемо знайти спосіб звільнити його достроково. До того ж, вона прив'язана до тієї дівчинки, Зої Бутен яка стала сиротою, і нам також треба якось її прилаштувати. Бачите, куди я хилю? Бачу, – кивнув Метсон. – Справа за малим. Зі свого боку я зроблю все, що від мене залежить, – запевнив Сіллард. До речі, якщо мова зайшла про таємниці, як там наші перемовини з обінами? Метсон з Робінсом відвели погляди. – Жодних перемовин з обінами не ведемо, – сказав Робінс. – Ну, звісно, не ведете, – посміхнувся Сіллард. – Ви ж не запропонували обінам продовжити програму Бутена? А вони у відповідь не обіцяють потрощити те, що залишиться від раю зенешанами після їхньої невеличкої войнушки. Ніхто ні з ким ні про що не домовляється. Тож як не проходять ці перемовини? Робінс поглянув на Медсона той кивнув. Вони не тривають на диво добре. Можливо, навіть не дійдемо згоди в наступні кілька днів. Це просто напрочуд не чудово. відгукнувся Робінс. Повертаючись до лейтенанта Саган, не вгамувався Медсон. «Коли, на вашу думку, ми зможемо отримати від неї відповідь?» «Я викличу її до себе сьогодні ж», – відповів Сіларт. «І визначу термін – тиждень. У неї буде час владнати справи». «Які справи?» – підозріло спитав Медсон. «Ну, попрощатися з товаришами все-таки», – відповів Сіларт. «До того ж, попрошу її зробити ще дещо». Джейн Саган дивилася на мініатюрну різнокольорову модель. «Це що?» «Душа Джареда Дірака», – відповів Кайнен. Саган здивовано обернулася. «Пригадуєте, якось зауважив, що солдати спеціальних сил не мають душі. Інша ситуація, інші часи», – зіснув Кайнен. «Відтоді я порозумнішав. Гаразд, назвемо це свідомістю, яку вилучив з одного з твоїх солдатів Шарль Бутен. Наскільки розумію, тобі надано право вирішувати, що з нею робити». Саган кивнула. Генерал Сіллард викликав її до себе і запропонував вийти у відставку їй та Джону Перрі оформити опікунство над Зою Бутен за умови, що вона триматиме язик за зубами стосовно Конклаву, а також перебере відповідальність за свідомість Джареда Дірака. «Стосовно Конклаву я все розумію», – відповіла Саган. «А до чого тут Дірак?» «Мені просто цікаво, яке рішення ти приймеш», – ухильно відповів Сілард та відмовився від подальших пояснень. «І що ти робитимеш?» – спитав Кайнен. «А що на твій погляд маю зробити?» «Я чудово розумію, що треба зробити», – сказав Кайнен. Але я не ти, і не скажу, що зробив би на твоєму місці, допоки не почую твою відповідь. Саган поглянула на Гаррі Вілсона, який з інтересом спостерігав за їхньою бесідою. Гаррі, а ти що думаєш? Вибач, Джейн, посміхнувся Вілсон. Я також краще пошлюся на п'яту поправку. Це твоя гра. Ти можеш повернути його? Звернулася вона до Кайнана. Так це можливо, відповів той. Тепер ми знаємо про особливості процесу перенесення свідомості набагато більше. Можемо краще підготувати мозок, ніж коли готувала Дірака під особистість Бутена. Звісно, є ризик, що свідомість не закріпиться. І тоді повториться ситуація з Діраком, коли Гору взяла чужа особистість, поволі виперши особистість первісну. Проте, гадаю, тепер ризик цього істотно зменшився, а згодом і зовсім зникне. Одне слово, ми можемо повернути його, якщо на те твоя воля. Але Джаред не цього бажав, правда? – мовила Джейн. Він знав, що його свідомість записали тому міг би попросити врятувати його, але не сказав цього». «Так, не сказав», – погодився Кайнен. «Джаред зробив вибір», – заявила Джейн, – «і ми маємо його поважати. Кайнене, зітри запис, будь ласка». «От бачиш, чому я змінив думку щодо наявності у вас в душі», – сказав Кайнен. «Будь ласка, приймай мої щирі вибачення за те, що сумнівався». «Це зайве, однак я їх приймаю». «Дякую. А зараз, лейтенант Саган, дозвольте попросити про одну послугу». Хоча це радше борг, який маєш мені віддати, а не послуга. Про що йдеться, не зрозуміла саган. Погляд каняна ковзнув по обличчю Вілсона, який раптом зніяковів, і занервував. Друже мій, тобі не обов'язково ти чути, мовив кайнен. Звісно, я залишуся, відказав Вілсон, але дозволь мені повторити ти поводишся, наче останній дурень. Я тебе почув і ціную твою думку. Вілсон роздратовано схрестив руки на грудях. Скажи. втрутилася саган. «Я бажаю померти, лейтенанти», – мовив Кайнен. «Упродовж останніх кількох місяців я почав відчувати, що дія антидоту зменшується, а біль з кожним днем посилюється. Ми можемо збільшити дозу?» «Так, і найімовірніше це спрацює», – погодився Кайнен. «Однак я страждаю не тільки від фізичного болю. Я відірваний від рідного дому та свого народу, від усього, що дарує радість. Глибоко ціную дружні стосунки з Гаррі Вілсоном і з тобою, лейтенанти, подумати тільки». Але кожного дня дедалі гостріше відчуваю, що частина моєї справжньої сутності зменшується та відмирає. Дуже скоро від неї нічого не залишиться, і я зостанусь абсолютно сам живий ззовні, але мертвий усередині. Я поговорю з генералом Сілардом про твоє звільнення, пообіцяла саган. Саме про це я й мою толкмачу, втрутився Вілсон. Ви чудово розумієте, що мене нізащо не звільнять. Я надто довго працював на вас і знаю забагато. І навіть якщо і звільните. Чому вважаєте, що раї радо приймуть мене назад? Ну, лейтенанте, я опинився далеко від дому і вже ніколи не зможу повернутися. Мені шкода, Кайнене, що втягнула тебе у халепу, – сказала Саган. Якби можна було поправити, я б це зробила. Але навіщо, лейтенанте? – здивувався Кайнен. Ти врятувала людство від війни, а я лише незначна дещиця, котру довелося заплатити. Однак мені все одно дуже шкода, що все так обернулося. У такому разі поверни свій борг. Допоможи померти. Яким чином? Вивчаючи вашу культуру, я натрапив на поняття «сипуку», – мовив Кайнен. Тобі відомо, що це означає? Саган кивнула головою. Це ритуальне самогубство прийняте у вашій японській культурі. В ритуалі задіяний секундант Кайша Якунін, який полегшує страждання того, хто виконує сипуку, вбиваючи його у момент найсильнішого болю. Я волів би померти від захворювання, яким ти, лейтенант, мене заразила. Але, боюся, біль буде таким нестерпним, що благатиму пощади, як того самого першого разу, коли зганьбив себе і обрав шлях, що привів мене сюди. Секундант урятував би мене від такого безчестя. Прошу тебе бути моїм секундантом, лейтенанте. Не думай, що керівництво КСО схвалить мою допомогу в цій справі, відповіла Саган, якщо тільки це не станеться в бойовій ситуації. Ти маєш рацію, і я бачу в цьому іронію долі відказав Кайнен. «Однак у моєму випадку вони зроблять виняток. Я звернувся до генерала Мецена за дозволом, і він його надав. Також я попросив генерала Сіларда дозволити тобі стати моїм секундантом». Генерал погодився. «Що робитимеш, якщо я відмовлюся?» – запитала Саган. «Сама знаєш, коли ми вперше зустрілися, ти сказала, що я хочу жити, і мала рацію. Але, як я вже говорив, то було інше місце та інший час. А зараз і тут прагну визволення». Якщо це означає, що мені доведеться зробити це самому, я зроблю. Хоча сподіваюся, що до такого не дійде. Не дійде, запевнила саган. Я погоджуюся, кайнене, бути твоїм секундантом. Дякую тобі, лейтенанте саган, від щирого серця. Кайнен поглянув на Вілсона, щоками якого котилися сльози. А ти, Гаррі, одного разу я вже просив тебе, але ти відмовився. Прошу ще раз. Вілсон затрусив головою. Так, я буду поруч, сучий ти сину. Буду поруч, коли ти вмиратимеш. «Дякую тобі, Гаррі», – мовив Кайнен, і знову повернувся до Саган. «Мені потрібно два дні, щоб впорядкувати справи. Прошу тебе завітати до мене третього дня ввечері». «Я прийду», – пообіцяла Саган. «Бойового ножа, гадаю, вистачить», – мовив Кайнен. «Як скажеш? Що ще можу для тебе зробити?» – запитала Саган. «Є дещо, але, думаю, воно тобі не під силу». «Кажи!» «Я народився і виріс у колонії Фала», – мовив Кайнен. «Після смерті, якщо це можливо Хотів би повернутися туди. Але я розумію, як важко виконати таке прохання. Що-небудь придумаю, запевнила його саган. Навіть якщо доведеться полетіти туди самій. Обіцяю, Кайнене, я поверну тебе додому. Через місяць після того, як їх доставили на станцію Фенікс, Джейн разом із Зоєю сіли у шаттл відвідати могилу її батьків. Шаттл пілотував лейтенант Клауд. Він першим чином запитав, як там Джаред. Джейн розповіла, що він помер. Лейтенант Клауд за хвильку замовк, а потім почав розповідати анекдоти, почуті від Джареда. Джейн від душі посміялася. На цвинтарі Джейн стояла за спиною Зої, поки та, опустившись на коліна, чітко й виразно читала імена на могильному камені. За останній місяць Саган відзначила разючу переміну з Зої, котра з бойської дівчинки, на вигляд менше свого віку, яка жалібно гукала батька, перетворилася на щасливу балакучу дитину. Виявилося, що вона була трохи молодшою за Саган. «Тут є і моє ім'я!» – Зоя провела пальчиком по напису на камені. «Коли тебе забрали обіни, твій тато вважав тебе померлою», – пояснила Саган. «Ну, я не померла», – з викликом мовила Зоя. «Так, ти точно не померла», – Саган усміхнулася. Зоя приклала руку до імені батька. «Але насправді він не тут, ж? Його ім'я написано під моїм». «Ні, не тут. Він помер на Арісті. Це те місце, де ти була? Перш ніж повернутися сюди». «Знаю». Зоя повернулася і запитально подивилася на Саган. Містер Джаред також загинув там, правда? Так. Він сказав, що знайомий зі мною, але я його не пригадую. Джаред насправді дуже добре знав тебе, але це важко пояснити, сказала Джейн. Розповім, коли виростеш. Зоя знову подивилася на могильну плиту. Нікого з тих, хто мене знав, нема серед живих, тихо протягнула дівчинка. Усі померли. Саган опустилася на коліно біля Зої та місно обняла її за плечі. Мені дуже шкода. Знаю, відповіла Зоя, і мені шкода. Я сумую за татусем та матусею, і навіть трохи за містером Джаредом, хоча його майже не знала. Упевнена, вони за тобою також сумують. Саган обійшла дівчинку так, щоб подивитися в обличчя. Послухай, Зою, я скоро вирушу до колонії, де збираюсь оселитися назавжди. Хочеш, поїдемо разом? Тільки ми з тобою? Ми з тобою та ще людина. Чоловік, якого я люблю. А він мені сподобається? запитала Зоя. Сподіваюся, мовила Саган. Він подобається мені, ти подобаєшся мені. Отже, виходить, що ми усі подобаємося одне одному. Ти, я та він. Як родина. Так, як родина, підтвердила Джейн. Але у мене вже є тато і мама. Знаю, Зою, я ніколи не дозволю, щоб ти їх забула. Ми з Джоном будемо просто двоє дорослих, яким пощастило жити з тобою. Джон, Джон і Джейн. Джон, Джейн та Зоя. Так, Джон, Джейн та Зоя, повторила саган. Джон, Джейн та Зоя. Дівчинка підвелася і почала стрибати на одній ніжці в такт іменам. «Джон Джейн та Зоя, Джон Джейн та Зоя, мені подобається». «Мені теж», – сказала саган. «Тоді все чудово», – мовила зоя. «А зараз я зголодніла». Джен розсміялася. «Що ж, тоді ходімо перекусити». «Гаразд, зараз попрощаюся з татосем і мамусою». Вона підбігла до надгробка і поцілувала його. «Люблю вас», – сказала, повернулася до саган і взяла їй за руку. «Я готова. Ходімо снідати. Ходімо. І чого ти хочеш? А що у нас є? У нас багатий вибір, відповіла Саган. На твій розсуд. Гаразд, усміхнулася Зоя. Знаєш, я вмію просто чудово вибирати. Дуже рада це чути, відрукнулася Саган і притиснула дівчинку до себе. Кінець. Читав Сергій Рубчук. 2025 рік.